O dată ca niciodată, un morar. Morarul era sărac lipit, visa zi și noapte aur și nestemate și băcății fără de preț. Era mereu cu gândul la comori și vorbea într despre ele. Vorbea neîncetat cu fica lui, iar fica lui era mai frumoasă ca toate comorile pământului. am chemat morare ca să mă încredințez cu ochii mei de frumosețea Ficiui Tare. De frumoasă ca o stea, precum se spune, de azi înainte ea va sluji aici, chiar la palat. Va prinde în fiecare seară lampioanele din parc. Miesc, slăbuit, nu te pripi să-mi mulțumești la urmă. Acum cheamă pe fată. Mă duc, stăpâne, mă duc cu apă într-o primită! Mai fă un pas, copilă. Și încă unul. Și acum ridică vălul ce îți umbrește chipul. la palat. Oh, stăpâne! Îți mulțumesc, slăbite împărate! Răsplata îți va fi neprețuită, căci fata pe cât de frumoasă, pe atâta e de harnică! și aud, copilă, Știi, într-adevăr, Ațese a pregătit bucate alea. A, nu, nu, slăvite, împărate, acesta e meșteșugul copilelor de rând. Fata mea, stăpâne, a deprins un meșteșug cum nu s-a mai văzut. Un meșteșug cum nu s-a mai văzut? Da, stăpâne, da, pe lună pline figa mea toarce. Toarce fir de aur, auriu din fir, filat de paie. Hai, da. Ai spus ceva, copilă? Nu. Nu, împărate, doar atât că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 De mai mințit Morari, fica ta va plăti cu viața. Oh. Va pieri cum pierd la capătul nopții stelele de pe cer. Oh, tată, de ce te-ai lăudat? Știi doar că nu e adevărat, că nu știu de fel a prefacem fir de aur. Să mergem, dar copilă, în turnul de piatră vei afla un malder de pai. Peste un ceas răsare luna.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 Până-ndată luna și eu am întors încă nimic. Dacă nu mă pricep... Și tata, de ce s-o fi lăudat? Luna plină, fă lumină! Dă-mi povață, mă-nvat! Cine e? Cine a râs? Eu nu mă vezi! Sunt aici, pe pervanța Ah, da! Iartă-mă, nu te să-mi atât de mic! Dacă te-mi pitic...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 A, uite, da meu cu piatra albastră. Îl am de la mama, mi-l-a dat înainte de a muri. Ah, frumos Și ce piatră smălțuită. Albastră ca o Îmi place, îl primet. Și acum te așează în colț, copil. Te așează și privește. Sub ochii tăi minunea, pe loc se îndoptuiește. Vărtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străleziu. Vărtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străleziu. Mai de decât soarele, iubit în geana zorilor. Îți dăruiesc deci viața. Îți mulțumesc, stăpânt. Dar la noapte te duce iar în turn, poruncă împărătească. aflave acolo de două ori atâtea pai. Arată-ți În locul acelei clăi, mâine la revărsat de zori, de două ori ca a aur în turn să strălucească. Ce mă fac? Luna a de mult și piticul nu se mai arată. L-a strigat, Cum nu ar răsângă. Doar nu știu cum îl cheamă. I-am ies un Mai sunt încă puține ceasuri și soarele de sale. Piticule! Piticule, arată-te odată! Ai venit, piticule draga, ai venit! Unde ești? Nu mă vezi? Iartă-mă! Că pe canța ușii! Piticule, micule, Cobară dar și ajută-mă! Privește muntele de paie de două ori mai mult ca cel de-azi noapte! Și împăratul a poruncit de două ori atât. va avea copila! Fii fără griji. Îți mulțumesc, piticule! Îți mulțumesc, piticule drag! Îmi dăriști pentru a doua oară viața! Da, dar ce am în schimb? În schimb? Ce ai în schimb?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 Sub toichii tăi minunea, pe loc se făptuiește. Știi doar să-mi meșter faur. Am dai pai, eu îți dau aur. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur răveziu. Virtemica te rotește, fir de pai te vârtește, fir de aur se cește, de aur aurim, fir de aur, aur străveziim. Copila, harul tău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 Arată-ţi faţa, e luna plină, a treia noapte, a treia încercare, de nu vii pierdesc cu viața. Îndură-te de mine, piticule drag, e trecut de miezul nopții, mai e un ceas și luna va apune. Știu eu? Nu știu, n-am fost împărăteasă. Oi, fi de ajut. Te ajut! Am dai, în schimb, ce tu acum n -ai. Da. Primești? Primesc! De nu primesc, nici n-am să trăiesc. Prea bine! Frumoasa mea împărăteasă te așează, precum obișnuiești, într-un unghie. Așa nu și privește, sub ochii tăi minunea pe loc se fătuiește. Știi doar, sunt meșter faur, îmi dai pai, iul dau aur. Cire rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străvezi. Vârtelinica te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străvezi. Cu te fac împărăteasă, să fie nuntă mare, iar tu să nu fii mireasă. Și-a fost o mare, o nuntă ca Cu simțite mai bine de un an, și iată împărătea să născând băiețel. Era bălai ca sa, vioi, voios, voinic. Împărăteasa se desfăta privindul, l desmergându legă uitase cu desăvârşire de pitic. o seară, pe când împărăteasă-și legăna duioasă pruncul, piticul se ivi Se arătă pe cum obișnuia, deodată, cum se stârnește dântul. Răteasa, am venit să-mi dai ce mi-ai făgăduit. Piticule, de unde-i răsărit? Din vânt sau din pământ, ce-ți Să-mi dai ce mi-ai făgăduit? Ce ți-am făgăduit? Mi-ai făgăduit atunci să-mi dai ceva ce atunci n-aveai. Copilul! Mai de mine!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 Nu plânge, hai, nu plânge. Să nu crezi că hain. Uite ce m-am gândit. De te-nvoiești, ți-l da, da, da, așa mi-a spus. Dacă în trei zile nu aflu cum îl cheamă, îmi ia copilul. Ei, ei. Piticul spune că are un numerar...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 Îl caut peste tot. Voi cerceta împărăția în lung și în lat. Nu mă las până noi i cine e și cum îl iau. Îți mulțumesc, Tatuca. Nu, nu mulțumim, copilă. Eu ți-am adus toată nenorocirea. Eu, cu lăuteroșenia mea prostească, mă duc acum. Domnul, unde Un sfat. Aici în prag. Nu te vizui numai pe mine.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 Și apoi veniți de gravă să-mi spuneți ce-ați aflat. Am înțeles, stăpână. Voi cerceta pădurea. Eu, muntele. Eu, marea. Vom întreba și cerul. Plecați-o, Timpul nu stă pe loc. Vă aștept pe încerat. Cerule albastrule, n-ai văzut, n-ai auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter faur, făurar de aur? Nu auzi sau nu știi. Mari ce te lăsuiești până în dalba bazarii. N-ai văzut, n-ai auzit de un pitic cel mai mic. Mari mișter fauri faurar de aur. Nu auzi sau nu știi. Fădure foșnitoare, și voi păsări cântătoare, n-ați văzut, n-ați auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter, faur, făurar de aur.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 Și ce să Vai! Vai de mine! se arată! Sunt slugă prea plecată slăvită împărăteasă. E prima seară. Am venit? Aș vrea să știu de izbutit să-mi fi numele anume. E? Spui că e un nume rar. Da! Că nu te cheamă nici nanar? Nu! No. Nici Verzebor? Nu! No. Nici Baltazar? Nu! No. Atunci... Poate. Deci e verde. Nu. Văd că e greu. Prea bine. Vin și mâine. Dar nu -ți va fi ușor. Am mai trecut o vie. Slujitorii au plecat și au venit cum au plecat. Nimic, nimic n-au aflat. Și nici tătucă, nimeni n-a văzut un astfel de pitic, nici iarba și nici zarea nu știu cum există. este nașul Te ascult slăvită împărateasă? Cum mi se spune? Ai aflat? Nu, încă n-am izbutit Mai am o, zi. He -he -he, o zi mai ai Și apoi copilul tot mi-l dai Mai ai o zi Aplikat și au venit din nou și n-au aflat. Mai sunt trei ceasuri și apoi. Peticul se arată. Mii copilul. Oh, o, tată, mino dar, spune-mi degrabă ce vești ai. Nu știesc, că n-ai un și alt tot în zadar. Copilul meu, nume noi ciudate, nu știu a spune, dar uite ce am aflat. Cum treceam pe lângă poalele unui munte înalt, înalt, de nu i se mai zărea vârful printre nori, numai ce a ajuns lângă un cot de pădure, unde vulpe aștepta binețe cu iepurile. Și ce înfudat să văd! O colibă se ridica între doi stejari bătrâni, și în fața ei ardea un focșor de vreascuri și acolo, lângă foc, un pitic mic, el, cu barba albă până la brâu, cu tichiuța verde și ciuboțele negre, cu catarame mari de aur. Tot că iese negreșit! Și ce făcea cea Dormea. Dormea? Da, și-am folosit prilejul. Chemat am animalele pădurii și despre cel pitic le-am întrebat, dar nimeni nu știa.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 Îți zice spirituș, să plec de grabă la cartel. Peti va să vină, dar păgubit e el. Ei, slăvită împărăteasă, avem clipa când trebuie să-mi spui del știi care mi-e numele. Te cheamă poate spii? Nu. Sau poate Nu. No. Sau poate nu, Nu, nu. Nu cumva... Cum m-ai aflat slăvită împărăteasă? Era un nume tainic. Doar dragostea de mamă putea să-mi asemenea minune. E, eh, e tot una. Copilul îți rămâne. Acum te las cu bine în împărăteasă. Deci vreodată la nevoie, gândește-te la mine ca la un prieten bun. Știi cum mă cheam acum? Știu bine, spirituș. Așa sfârșit povestea. La curte să și vede de fecior. În nopțile cu lună, adesea, un pitic se arată în luminiși și în timp ce alte, multe, multe povești se țes, Peticul cântă într-una un cântec ceea lui. Sunt Petic și faur, îmi dai pai, eu îți dau aur. Sunt Giclean și Jucăuș și mă cheamă Spiridus.